Oi Cris, eu tô começando contigo aqui, eu gra tô gravando isso aqui e também escutando a música aqui, é... o som 13, né? Tô gravando para você saber que eu realmente tô conversando contigo, tá?